Ua shërëllë umuri muhë dëthatu ha O kullë muhë dëthatin bida O kullë bidatin dhalale O kullë dhalale tin finnar Të ndërëuar besintarë Filluam në hytëbën e kaluar Për temën të flasim Për temën e shenjeve të kametit Sepse kameti është premtim Më madhështor të cilin do ta kaloj të gjithë njerëzit Ës prëmtimi më madhështor që i ka dhënë Allahu njerëzimit në të cilin do dalin të gjithë për dhën llogari përpara Allahut për ato që kanë vepruar ata. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilayna la turjaun. A, a menduat se ne ju kemi krijuar juve kot dhe ju tek ne nuk do ktheheni më? A menduan njerëzit se ka krijuar Allahu kot? A mënduan kriminele se i ka kryurë allohë këtë? A mënduan hajdu të të se allohë madhëruar dhe t'i lejë pa i matë në logëri? Ja, për kundra zi allohë madhëruar, po i lejë ata për një dit, në të cilën kur të vijë e jo, do thinjën fmitë e veqën. Edhe për pare se të vijë e jo dit, kam për t'ardur shenja, edhe këto shenja janë të shumëta, ato janë binë qinë shenja. Dhe fillimi tyre, ka filluar që në konë e profetit sallallahu alaihu sallem, sepse periudha që ku është dërguar profetit njën sallallahu alaihu sallem, edhe së sa të bëtë kameti që atë akhiru zëman, koha e fundit. Koha e fundit në të cilën njërzit dhe përjetojnë ato që si ka përjetuar njërzimi gjatë gjithë kohës që ku ka kryuar Allah subhanu wa ta'ala, edhe së të bëtë kameti. Në këtë kohë Allah i më dhuar, ka dërguar profetin e ti sallallahu aleyhu sallam, dhe e ka bërë dërgesën e ti shenjë për shenjëmet kametit. Madhja e shenjë e parë, dhe fjëdhimi i parë lajmërimit për afërsin e kametit. Tasme tonë se hëllbën saad, radhiallahu anhu, thot, e ka më parë profetit sallallahu aleyhu sallam, që, Ingritit dy gishtat e ti, gishtin të reguës dhe gishtin që vjenë në basti. Edhe tha, unë jam dërguar bashkë me kemetin si këto të dyja. Ka bërë me shenjë, thot unë jam dërguar bashkë me kemetin si këto të dyja. Këta hadithë të rasënë toni më buhariju edhe tjerë. Kjo të regonë që dërgjesa e profetisë sënë Allah e L.S. është sa ku i fillimit të kemetin dhe kjo të regonët më qartë, saku i fillimit të fundit, kohës mundit, pasë të cilës për i dhe të kemetit. Edhe kjo të rëgohet me qarë një hadith jetër të cilën e trasmeton hakim edhe ka saksuar shikhër Albani. Thotë profetisë sonë Allah a.s. Unë jam dërguar në fillimin e fladit të kiametit. Ka përshëllim fillimin e fladit dhe më dëmën që fillimin e shenjeve të kemetit. Jam dërguar në fillimin e shenjeve të kemetit. Kjo të regojnë që dërgjese profetit së nëllohu a.s. është fillimi i shenjeve të avërsisë këmetit. Ka thëni më më kur të biho. Shenje e parë, është profetit jonë së nëllohu a.s. Sepse një është profetit i kohësë fundit. Dhe është dërguar në basti, nuk ka më profet dhe e risat bëhet këmetit. Shenje e dytë, ozdhë që e profetit sallallahu alaihi wasallam ozdhë që ti gjithashtu u sh tregues se si Kemeti pa afrond edhe pse nuk u shkush ti kjo tregoj që ai ishte shumë shumë afër por mjaft që profeti sallallahu alaihi wasallam është dërguar për të qençaku filluës i shenjave të Kemetit për treguar që këtu është koha fundit. e fundit edhe vë tek e profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Fatkesia me ma dhe që i ra muslimale Tërgojët një që Ebu Bekir radiallahu Në shkon me gjithë omerin të këmë uajmen Ishtë një grua plak të cine në viziton Të profetis sallallahu aleyhi sallam Edhe në basi shkon Të atë dy për të vizituar Si që viziton të profetis sallallahu aleyhi sallam Basi kështë vdhekur profetis sallallahu aleyhi sallam Fillon të qaj uajmen Edhe i thon Ebu Bekir dhe omeri Përse qa në uajmen Ajoj që Më thënë e që zhjo dhe Allah për profetin e ti, sa në Allah e lise është më hajër, në më dhe që Allah e mori të ka i për të shkuan gjënet, është më hajë për ta. I dhëtë nuk qaj e për këtë, po qaj e për shpallien e cila është nërë, për e në qilë dhe nuk ka më shpallie. Qaj e për shpallie që ka, që ka mbaruar, nuk zbet më shpallie. Nuk ka për t'i ardhur më gjibrili njeriu për t'i thën Të dërguje në Allahut s.a.v. e u dhe zonë të Gjibrili a.s. dhe i të regonë të ku është rrugë e vërtet Ma zekjes ti nuk ka për të zbritër më për di thonë kujtë se ku është rrugë e vërtet Hepse kjo rrugë është të reguar e sëjaruar Por njëzit ka nevojt i lutën Allahut u ahap i zemër për të kuptuar se ku ndodhë kësjarim Për këta rësue, djetarët e kam konsideruar në bazë të argumenteve fetare, vdekja e profetit sallallahu alajhi wasallam fatkesin më të madhe për umetin islam, sepse ai është komandanti i këtij umeti, komandanti i vërtet dhe më hak i këtij umeti. Edhe vdekja e tij për umetin do të thotë se të humbasit drejtuesin e vërtet të fesë islamë, dhe përfaqësuesin e vërtet të fesë islamë. Edhe me vdekjen e tij janë shfaqur fitnet, janë shfaqur sfrobat, mjaft ovllëzer mjafton për të vërtetuar që po them është që nëftëmim ber Nëftëmim ber Në, të minber, në, të minber, në të cilin i takon vëtëm dërguar E të allahu typin të Sa të kanë hypur lëllë njërzish Ata të cilet e zbatojnë E dhe ata që nuk e zbatojnë Ata qëftojnë pro fes Dhe ata qëftojnë kundra fes Të gjithë në emër të fes E janë dukeftuar në atë që ata i quajnë fe Si pas të rezisë është do kujt Dhe vallaj Kjo është në fit në shumë e madhe dhe kjo fitnë na ka ardhur si pakësija mbas mbasotë kisisë së dhëgjes profetit sallallahu alaihi wasallam transmeton Abu Ibn Malik thotë shkova te profeti sallallahu alaihi wasallam në, në luftën e Tebukut në betejën e Tebukut dhe e gjeta të thot në një çadër për lükure ose për leckë dhe më tha o oh, au numëror përpara këtij 6 gjëra Edhe numërojo përpara se të vijë Kiameti 66 do ndodhi domoshtetër para se të vijë Kiameti dhe ka përmendur ndër to thot vdekja e imën. Në vdekje e profetit sallallahu alaihi wasallam është një prej shenjave të Kiametit. Kjo është e vërtetuar nga të këtij hadithi dhe hadithësh të saktë. Shenjë tjetër është çaria e Hënës. Çaria e Hënës vlezër ka ndodhur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo është një për shenjimet kemetet, për këta ka folur Allah subhanu wa ta'ala në Quran, i këta rabet i sa'at u në shakka lë kamar. Për dhe Allah i madhëruar, u afrua kemeti dhe u qahana, për të reguar që kemet është afër dhe qarje e hënë nëse shenjë e afërësisë kemetit. Ka thënjim nuk e thiri, Kjo ngjarje, ngjarja e çarjes së hënës ka ndodhur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam edhe për wa tira, shumtë, dhe për këtë janë treguar hadithe mutawatiha të shumta domethënë me zinxhirë transmetimi të saktë dhe kjo është një çështje për të cilën kanë rënë dakord të gjithë dijetarët e islamit domethënë që çarja e hënës ka ndodhur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është një prej mrekullive që i ka dhënë Allahu profetit sallallahu alaihi wasallam Edhe një prejshenjeve që të regon për aforsin e kemetit Transmeton e nesi, radhiallahu Në kjo hadith në dhëtë e Bukhariut të muslimin Banohër të mekës i kërkuam profetit sënë allahullu sëllim që të të regojë atyre një argument Të të regojë atyre një argument në mund që të bëjt shka për të besuar si pas për nëndimit tyre Edhe profetit sënë allahullu sëllim u të regojë atyre qarje në hanës U të regojë atyre qarje në hanës Ita ju transmeton Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Thot: Ishim me profetin sallallahu alaihi wasallam kur u çaa hëna në në dy, dy pjesë. Thot njëra pjesë shkoi mbas malit dhe pjesa tjetër përpara malit. Edhe, për edhe na thaneve profeti sallallahu alaihi wasallam dëshmoni. Kjo është një mrekulli që i ka ndodhur profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mrekullitë të cilat i kanë ndodhur profetit sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij janë të shumta. Dietarët kanë shkruar libra për to. Ato të regojnë për vërtëtsin e profetësisë ti. Ndërkohë që profetët e rem, ato që i pretendon i si mërkulli, u akthen të Allah umbrapsh edhe i bëndë në fatkesi. Dhe të regojnë një që musejnë e me i cili pretendon se ishe profet, shko një person që ishe me një sy, me një shikon dhe me një nuk shikon për. E i dha ma shërok të syrin, dhe i fryu dhe u qërru nga dyja. Ndërsa profeti sallallahu alejhi dhe sellem, i cili ishte i vërtetëti dhe i fundit i vërtetë, e çau hënën për gjysmë me urdhën e Allahut subhanuhu teala. Transmetonim Al-Abasi. Po të ugrymulluan mushrikët tek profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe i thanë: "Nëse ti je i vërtetë në atë që pretendon, atëherë na ça hënën në 2 pjesë që ne të ta shikojmë ta. Një pjesë të shkojë tek Mali bi Qubais dhe tjetra pjesë të shkojë tek Mali Qway Qwayqan." Edhe kjo ishte natën që hëna ishte e plotë, edhe profeti sallallahu alejhi dhe sallem, lut Allahu madhëruar, Allahu madhëria plotsoi atë që kërkoi dhe hëna thot u ndan në 2 pjesë. Një pjesë te mali Biqais dhe një pjesë te mali Qainqiam. Dhe tha profeti sallallahu alejhi dhe sallem dëshmoni. Allahu subhanahu wa taala ka thënë për të iqatarabati saatu inshaqa al-qamar u ofrohet kamente do çahana. O ai roaite yuro li do dhe u u a i qul sih mushtamir. Edha sa ata shikojnë një argument, një mrekulli, ata do t'i kthejnë në shpinë, do thonë kjo është një magji e vazhdueshme. Kështu dhon ata për të vërtetën sepse nuk kanë asnjë lloj justifikimi tjetër për ta. Madje tregohet që mushrikët kanë mbyritur dhe karvanet dhe të cilët vinin nga larg. Po a e keni parë në Filanat Chaina Hana dhe kanë dëshmuar të gjithçë e kanë parë Chainën Hanës për treguar, domthonjë që më së vërteti ka ndodhur, e vërtetë nuk ishte thjesht një magjepsie si pretendonin mushrikët, thonë na na bëri magji, thotë, na kundës, i mbyllën syt. Përkundazi këtë mrekulli e panë adhe, kanë dhënë njerëz të tjerë në vende të ndryshme. Madje kanë treguar dijetarë që këtë ngjarje e kanë shënuar në histori edhe popujt e vjetër që në Filanvit, në Filan shekull ka ndodhur një ngjarje e tillë. E tregoj një të lutjeje. Kjo është mrekullia që i ka ndodhur Profetit sallallahu alejhi dhe sallam dhe ajo tregon për afrosinë e Këmetit, siç ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, një prej shenjave të Këmetit është dhe vdekja e shokëve të Profetit sallallahu alejhi dhe sallam. Shokët e Profetit sallallahu alejhi dhe sallam kanë qenë njerëzit më të mirë të këtij umeti. Profeti sallallahu alejhi dhe sallam ka thënë Njerëzit më të mjërë të këti umet janë shokët e mi Pastaj ata që vinë pastyre Pastaj ata që vinë pastyre Pastaj do përhabët gjinje e shtra Pastaj thot do përhabët gjinje e shtra Dhe gjithashtur është të resmetuar Nga Ebu Musa se profetisë sona loj Liselem ka thënë Yjet janë siguria e qelit Kur të ikin yjet Qelit do t'i vi ajo që jeshtë premtuar Do të unë jam siguria për shokët e mi Kër unë të iki Shokët e mi do të uvi ajoj që u është përmëtuar Dhe shokët e mi Janë siguria e umetit tim Kër ata të ikin umetit tim do të ivi ajoj që është përmëtuar Për këtarës ty e kanë thënë disa djetar Që vdekja e sahabëve është shenjë paraforsin e këmetit Sepse allohi më dhuruar Me vdekin, e, me vdekin e tyre do s'jel shumë fitëne Për t'i spërbuar njërzit Dhe profetit sona lorë e selim në këtë hadith Dhe ka bashkan gjitur vdekin e tyre Tot me vdekin e ti Dhe me largimin e uje dhe Që të regojnë që ato janë bashkan gjitur Me dy shenje për shenjeve të kemetit <coughs> Sikur se është reguar që kemeti ka për të bërë Nbi kërjesën më të këshigja Çuçi largimi i njerëzve të mirë në përgjithësi është shenjë për e paraforsisë e kiametit. Sepse profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar në hadithe të sakta që kiameti ka për të bërë mbi njerëzin më të qinj, të cilët do të ekzistojnë në faqen e dhëut, atëherë kur nuk do përmendet më emri Allah. Edhe që të vijë kjo kohë hyre, duhet të zhduken sahabët, duhet të zhduken brezat e mirë, duhet të zhduket Islami, gjë të cilat vjen me zhduken njerëzot të devotshëm. Prandaj ka thënë dietarët që është dukja dhe në më thënë në largimi sahabëve është një përshenjeve të kemetit. Gjithashtu, një përshenjeve të kemetit është edhe qëririmi i kudësit. Kudësi o vlezër edhe Bejtul Mëgdis, në më thënë ajo, shtëpia në të të cire në kanë dërtuar Daudë a.s. për ta udhuruar Allah në më dhuruar është dhe ka qen moll sherri për umetat dhe për popujt ndër kohra. Nuk e ka fajin kush si, por fajin e kanë ata të, të cilët kundërshtojnë urdhat e Allahut subhanahu teala. Dhe profeti sallallahu alaihi dhe selem na ka treguar që muslimanët do ta çlirojnë atë edhe kjo që ka ndodhur mbas vdekjes së profetit sallallahu alaihi dhe selem. Tregon e hadithën e Abu ibn Malikit se profeti sallallahu alaihi dhe selem i ka thënë Numëro 60 përpara se të bëhet Kameriti, ka përmendur thotor çlirimin e Kucsit. Transmeton Buhariu. Çlirimi i Kucsit është bërë në vitin 18 të Hijrizit. Atë e ka çliruar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, me ushtrinë e muslimanëve. Dhe Umar ibn al-Khattab e ka çliruar atë me devotshmëri dhe nuk e ka çliruar atë me armë. Tregohet që Omeri kur ka shkuar me ushtrinë për të çliruar Kucsin, nuk kishin edhe deve disa njerëz hesnin këmb, disa hybin deve, edhe u ndronin me njëri tjetrin edhe i qillon Omerit që ishte prisi i besimtarëve i qillon që të hypte me një djalosh këndonin surr një asin kur e morën të surr një asin zbriti njëri hypte tjetrin edhe erdhi radhë Omerit që zbriti poshtë në ato në këtë kohë që zbriti Omeri drejtën këmb kaluan një lloj pellgu lë i cili i nismë lutë Kur shikoi një preshabi i thotë o prisi besimtarëve po thotë mos brit ti tashit se do të shikojnë ata do të shikojnë domethënë ata të, të parët e domethënë në, në kucsit do të thonë ky është prisi më i mali që pretendon domethënë që dëshiroj do këtë më radh edhe shikoi edhe rrobat si arne, mm. thot, i ke me har në më thotë pastaj i thotë o mirë diallahi udhë mërzitë për këtë fjalë i thotë sigurisht digush tjetër të mos kishte thënë këtë fjalë ju jo ti thotë nei ishin një popull që Allah i mëdhuar na kishte poshtruar Dhe Allah i më dhuar nga ngriti lartë ne me islamin Dhe nëse ne përpishimi ta kërkojmë kërnarim ton Me diçka tjetër përveç islamin e përshëtronë Allah O dheze, kjo fjal është thanë dhe thuët Por nuk ka gjithë të veshë të të gjohën Katë ësë mata, lona dhejtë të hajjen O lakin la hajatë elementu nate Thot ti, ka thëmë fjalë të të gjuhëshme Po qese Për po qëse janë gjabë atë të të cilë të dëgjohit, por atë të cilë të të thret, ata nuk e në dhjalën të dhe, e në të të të dhejkor. Ola unë fëkht të finë nari le a daat, ola akin të në fërfër ramadi. A si të të të si kërë ti kështë e frjë zjarë, edhe nëndri çante, për ti për i frmë hirit. Shuri gjende jonsat. Ne i frmë hirit O vlezer, a ka njerëj prej muslimanë që nuk e di fjalën e Omerit që ka thënë ne jemi një popull që Allahu më dhuar na ka ngritur larg mandatit islamit. Edhe nëse ne kërkojmë kanarin me diçka tjetër për ujgistanin, poshton Allahu. Atë ku ka vendosur Allahu kanarin te përkrahet e xafirëve, ku ka vendosur. Te kundëshimi urdhit Allahut. Tek like-at që u bëjmë në armiqjet të islamit, e tjera e tjera fisitje si këto A këtu e ka vendu se allohu kërnerin islamet, i islamet Abo të zbotimi i vërdet i islamet Këtë gjithë të regonë në meri Këti sahabe i thot në ishim poput Në kështë e poshtru allohu par islamet Dhe në ngritë allohu lardë mant islamet Dhe nëse ne e kërkojmë kërnerin Me dishkatit për gjithë islamet Në poshtronë allohu Edhe përste kër shkonë në kuts E shikojmë për iftërint Omerë rëdjelano dhe thonë Ty do të japim qesin se për tymi urdhiruar të japim qesin për shkrimi jom do dhe në libret ton në ashtë të në libret ton që do vita marit dhe të dhe, dhe, dhe qiroj ku si një person i cilje ka robën e ti me 17 arna nuk ka së të gjallarë që ka robën me 17 arna si ku njarën të kishtë të hodgja me robën e robët e ti dhe të të i qërtoni dhe të të ashani dhe të thoshin kyqe ka ekstremis dhe mëra dhe e njëra tila që ti mërë të v Ndërsa, po që e se neve do t'i vishnjim arna për mod, atër do në dhoshinja këj po nga islamin. Në të vërdet këj nga islamin. A e personi cili i dhesh robët të grisura, por të dugur si qafirat, ose vëndë dhesh atë robët të cilat i njën qafirave. E që jojë o merë rëdi Allah në mu, për të shënuar një vërtëci, ta asaj që ka thënë profetis s.a.s.m., dhe për të treguar gjithë njerëzve që kemeti pa afron. U të shirua kutësi, pasaj u pushtua për sëri nga muzbesintarët, edhe e shiroj për sëri Salahodin e Lejubi. Në vitin 583 hijit, e shiroj Salahodin e Lejubi dhe herë në parë, dhe herë në dykë nga kështerët. Gjithashtu, nevena shpremtuar Në profetit Sanallari Selem që kutë si do qirojët për sëri Por këtë heri nga qifutët dhe jo nga kështerat Këtë gje e ka thënë profetit Sanallari Selem që para një mjë kate qim vjetë Që ju do luftoni kundët qifutëve Në kutë Edhe i dërgujë Allah Nuk e jetuar sot Por fjatë e ti janë si ku arit jeton të sot Të shikon të që më të vërtet kusin e kam marrë në do në qifutët Ku profeterojë qifutët të arrinjë Të Wale ta alun në uluën këvira, ka thënë Allah për ta në Kur'an, do arrini ju një gratë shumë në ardhë dënja. Së prohë për Allah, subhanu ta alë, dhe do të të qirojnë muslimanët kutsin. Ky është premtimi i vërtet, kurse premtimi i rem, është premtimi i kështerën dhe që vude që pretendojnë se të këta të të të të, të të kuts. Edhe ne presim, dhe presim, edhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të sepse Allah i më dhëruar, e vërtetonë vërtetën dhe e azjeson të kotën. Kutësi u përket besimtare dhe, atyre të cilët kam besuar Allah subhanu e taala me pasërti, dhe që i riniti është shenjë tjetër për herë të dytë të qipër e tretë, është shenjë tjetër për shenjën e të kemetit dhe është shumë afër, është shumë pranë zbritës e jisës a.s.s. Kto janë disa shenjat kiametit, të cilat ne hem përmendur argumente të sakta, edhe ato edhe të tjera të cilat do vinë, tregojnë tregojnë që kiameti është afër. Çdo njëra prej tyre lë një gjurmë të rëndësishme në zemrën e besim në besin, në zemrën e njeriu dhe në besimin e tij. Çdo njëra prej tyre shenjë duhet të skalisë në zemrat tona sigurinë plot në kiametin që është afër dhe duhet të s'ka lisë të zemrë tona dëshiren për të përgatitur edhe frikën preja saj dite e cila është dita me e rënd që ka këzistuar dhe dhe këzistojnë dhe njëherë, në sëllon në bëj për e të gjithë që përgatitur e pratikës. Ilhamdullillah, wassalatu, wassalamu ala rasullillah, wala alihi, wassalamu ala gjithëm e më bërët Gjithashtu një përshenjeve të kametit Që është tërgurë në hadithet dhe sakta është një vdekje e madhe që do bjerë të kënjerëzit Ka tërgurë profetit sallallahu alai sellem që një përshenjeve të kametit është Që njerëzit dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d ka treguar thot siç vdesin, siç ngordhin delet, të cilë u bie një sëmundje, të cilë u bie një sëmundje dhe për çës sëmundje ato ngordhin për një herë. Edhe kjo tregon me hadithin e Abu Ibn Malikit, në të cilin ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam numëroi gjashtë gjëra përpara se të bëhet kemeti. Një prej tyre është një vdekje ndër ju. Thotë, kjo tregon që kjo vdekje ndodh ndër muslimanët. Thotë, do t'ju marr juve siç i merr delet. Hadithin e të rrasumëtohen i më muhërju. Dele dë mundhën që në ngordi për njëherë për kësë smundje. Ka tërgut i të arët që një njarje e një njash në mërte të që tërgohë profetit sënë Allah v.s. kanë doður në vitin e 8-mëdhjit. Kutë si është njëruar në vitin e 6-mëdhjit edhe në vitin e 8-mëdhjit të hizrit kanë doður një një njarje në sham ka rën së Mësa të regojnë djetarët e, më thënë, islamit, kam vdekur afro 25.000 vetave të nësham. Në të ndërto ka në qenë shumë sahabë. Të njohur, për i tyre, për i tyre sahabëve, ka qenë Muadhi ibn Gjebel, një nga djetarë më të më dhejtu me dhe islam, Ebu Mubejdi ibn Gjerrah, Sharaqbil ibn Hasene, Fadhi ibn Abbas, edhe të tjerë, edhe kam vdekur shumë njërës. Ma djetë të regojnë që Muadhi, rëdi Allah në hu, dhel përpara njerëzve për t'i nxitur ata që mos ken frikë prej së smundje dhe thot i nxit i nxit njerëz të të bëjnë trima të fortë dhe mos shqetësohen për vdekjes edhe mbasi u tregon aty vlerën që ka ai person që vdes nga kjo smundje dhe që ky ky person që u dëshmor thot o oh allah jepi familjes së muadhit pjesën më të plot kurse smundje për të nxitur njerëz mos mos trembë për këtë smundje edhe shkon në shtëpi të vdes sa edhe të familjes tij në sallallahu alejhi dhe namudhuar nda bashkojmë ta në xhenetët e larta. Kjo është një premtime e Këmetit që ka ndodhur në vitin e 18 dhe kjo është vërtetësi e asaj që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, e cila ka ndodhur 7 vjet mbas vdekjes së profetit sallallahu alejhi dhe sellem, që tregon që ai nuk flet nga vetja e tij, por thot vetëm atë që shpallut prej Allahut subhanuhu teala, kuma yantiquan il-hawa in huwa illa wahyu yuha aynu flet prej dëshirës së tij fortë vëzhmo të që shpallët, edhe të gjitha të shenjat që do vinë janë vërtetim i profecisë së profetit sallallahu alejhi dhe janë vërtetim që kiameti është afër dhe i pafron pa dhe çdo ditë edhe, dit edhe bëhet më afër sepse çdo ditë që i ikën në të vërtetë na afro më pranë vdekjes, edhe nëse ne nuk na kap kiameti, lutallahu mos na kapi, vdekja do të vijë së njëjt për ne, dhe, dhe përinesh, edhe nëse çdo kush vdes, atij është bër kiameti, u b apo nuk, nuk u b kiameti më? për njëzën, për njësi, nusë Allah në më dhuar të bëjt për atyre që përgatit të pratit.